Біля контрольно-пропускного пункту знаходився штаб батальйону, столова і медичний пункт. Решто були казарми з великим плацом. Але то не було схожості з казармами. Одноповерхові, довгі і широкі, з товстими гратами на вікнах, з окованими залізними листами дверема, які ніч замикалися з надвору, допоміжними засобами. Освітлення в тих бараках горіло цілу ніч, щоб було видно, чим хто займається. Погасити його було заборонено і неможливо, бо всі електролампи були під товстими решітками. Після вечірньої провірки, коли охоронці переконувалися, що ніхто не втік, що всі є наяву, про що свідкувала перекличка, перевірка кожного вечора, Казарму замикали, і до ранку ніхто не міг вийти на подвір'я. Тоді вже в тих замкнених казармах наступав час розгулу для бандитів, злодіїв та інших злочинців. Таких було дуже багато, тому що в дисциплінарний батальйон попадали найгірші солдати, які вже до армії сиділи в тюрмах, де вишколилися в розбишатстві. Такі на заняття і на роботу не хотіли йти. Вони знали всякі хитрощі, як притворитися хворим, ненормальним, кололися різною саморобною хімією і дійсно ставали такими на увесь день, а вночі вже був їх час. Вони співали, заважаючи спати іншим, які були надзвичайно стомлені від муштрий праці. Грали в карти, крали. Якщо хто з тебе бачив – і обзивався, такого били. І ніхто на них на другий день не доносив охоронцям, тому що знали, що тільки гірше буде. А командування не дуже наступало на таких. Їм те та було і на руку, щоб в військових частинах знали, як то важко у дисциплінарці. І добре служили, щоб не потрапити туди. Кожного ранку ми мали військову муштру на плацу, а після Виводили нас за зону на різні роботи. За зону на роботу нас супроводжували сержанти з автоматами, щоб ніхто не втік. Після роботи знову муштра на плацу, аж до відбою. Одна година в добу давалася на свої особисті справи, а решту весь час під командою постійно в Русі. На роботі норми великі, їжа малокалорійна, і її мало, то було набагато гірше, як тюрма. На п'яту ніч мого перебування в Новосибірську в дисциплінарному батальйоні спалахнуло повстання. І я був новичок, ще ні з ким добре не рознайомився, нічого не розумів, що то робиться, а робилося страшне. Десь годин з дванадцятої ночі ми вчули на подвір'ї крик «Хто скричав?» «Рятуйте! Рятуйте! Братці вбивають! Рятуйте!» Ми всі сполошилися, хто може бути на подвір'ї в цій порі. Всі казарми на замках, ніхто не може вийти на подвір'я. На подвір'ї одні охоронці. Але кричав хтось явно з наших засуджених, ніби його б'ють охоронці. То був дійсно з наших, тільки його ніхто не бив. Цей крик був для того, щоб підняти тривогу, щоб повставали всі, ніби заступитися за свого товариша, якого б'ють. І в злобі порозбивали з середини двері, вікна, і вийшли з казармів, створивши хаос, в якому легко було б непомітно діяти ініціатором повстання. На таке вони розраховували. Дежурний по батальйону офіцер на той час вже був беззвучно обеззброєний і вбитий ними. Освітлення і всі телефони перерізані, щоб ніхто з охоронців, які мали свою казарму теж на нашій території, не зміг подзвонити кудись, щоб підняти тривогу. Відсутність освітлення теж була на руку. В нашій казармі в повній темноті хлопці, які були причасні до повстанців, кричали, щоб всі вставали та розбивали двері і виходили на подвір'я. Більшість, які не були замішані в тій справі, не піднімалися, щоб не стати співучасниками того бунту. Я теж не піднімався. Тоді ті, що вимагали підійматися, в злобі стали перекидувати ліжка з лежачими. Це було неважко робити тому що ліжка були високі, двохповерхові. Хлопці, які падали в темряві з двохповерхових ліжок, боляче оббивалися, і створилася бійка між одним і другими. Двери ніхто не ламав, щоб сталося по плану бунтівників. Тоді вони зсередини підпалили нашу же казарму, з якої ніхто не міг вийти, не зламавши замке і грати. Вони не цим примушували нас ламати двері, вікна, стіни, щоб спастися від вогню, в якому згоримо, якщо не вирвемося з приміщення. І таким чином повиходимо примусово на подвір'я. Але коли вогонь став розповсюджуватися і не було чим дихати від диму, тоді вже дійсно змушені були ламати двері. І в той же час вхопили вогнегасники, яких було дуже багато, і погасили вогонь. Та повстанці встигли розбити ротну канцелярію і спалити всі документи в надії, що вони знищуть свої розбійницьке минуле, яке було записане на їх особистих карточках в канцелярії, щоб воно не йшло за ними. Те саме творилося і в інших казармах. На подвір'ї вже були сотні солдат, які бігали гасили пожежі, була якраз та заворуха, якої було потрібно злочинцям. А вони в той час взяли величезну дерев'яну колоду собі на плечі, приблизилися до бараку, де жили озброєні охоронці, і стали тараном вибивати грати у вікнах їхньої казарми, щоб захватити їхню зброю, перебити всіх вартових на вишках і втекти в ліси, які були поруч. Та цього їм не вдалося зробити. Ті охоронці, які були всередині тієї казарми, опісля розповідали. Хоча вони не могли дати сигнал тривоги за огорожу батальйону, тому що телефони завчасно перерізали, все ж їх було багато і вони були озброєні. Коли тараном в їхніх вікнах вибивали грати, вони не могли стріляти в тих, хто те робив тому що за їх плечема була юрба невинуватих солдатів, яких злочинці примусово принудили вийти на подвір'я. Та коли грати були вибиті і повстанці мали залазити у вікна, щоб заволодіти зброєю, всі охоронці прийняли були рішення, хто з повстанців тільки просовує голову у вікно відразу стріляти в нього. В той момент і повстанці завагалися, кому першим лізти у вікна. А часу від початку повстання аж до тоді вже проминуло немало. І в місті за межами батальйону, у відповідних органах, все ж таки стало відомо, що в дисциплінарці повстання. І враз ми тільки чуємо, а то гурки танків кругом. І нас оточили з усіх сторін танки. Для всіх стало зрозумілим, що втеча з зони стала неможливою. Не вдалася винуватцям бунту, блискавична операція, вони не встигли і відступили. Серед нас зробилася паніка. Що тепер буде? Дехто боявся, що на нас можуть піти танками і таким чином погасити повстання, але такого не було. До самого ранку ніхто не входив на територію батальйону. Але й танки не покидали своїх позицій, тримаючи нас в оточенні. З нас теж ніхто не спав. Вже до ранку говорили і роздумували, що з цього вийде. Коли наступив ранок, ніхто не подавав ніякої команди. Всі чекали, що буде далі. Коли вже на дворі стало видно, хтось прибіг з кухні і сказав, що сніданок готовий, щоб йшли снідати. Ніяких командирів над нами вже не було. Ніхто нікого не викликав вишекуватися строєм, щоб йти, як завжди, в столову. Хто коли схотів, тоді й пішов. Більшість солдатів не йшли. З тривоги не хотілося їсти. А тим більше тим, хто був зачинщиком бунту, бо їх чекала неминуча велика біда за все створене. Тільки десь годин в одинадцять відкрилися ворота пропускного пункту і крізь них повільно стали в'їжджати танки. Вони розмістилися по стратегічно важних точках, і з них стали висовуватися озброєні солдати, які наказали всім виходити з казармію і вистроїтися по ротах на плацу. Коли це з часом зробилося, в сторони штабу вийшли офіцери. І розпочалося. «Далі я не буду описувати всього» бо впереді багато іншого потрібного писати. Опишу тільки те, що 70 солдатів були причасні до цієї запланованої втечі, вони всі були засуджені воєнним трибуналом до різних строків тюремного заточення. Хтось з них отримав і вешку – розстріл завбета офіцера. Слідство йшло дуже довго, майже всіх викликали на допити, щоб дізнаватися, що хто бачив, що чув і так далі. А мене ні одного разу не викликали, тому що я був новичком, я не міг бути співучасником і ще нікого тоді не знав. Але після цього в дисциплінарнім батальйоні сталися величезні переміни в гіршу для нас сторону. Був оголошений новий денний розклад, щоб вільного часу не залишалося ні однієї хвилини. Рано 4 години заняття строєвої на плацу, потім 8 годин відпрацювати на різних об'єктах, а вечором знову 4 години строєвої на плацу. Тієї їжі що нам давали, не вистачало для такого напруження. Постійно хотілося їсти, а нічого, ні звідки неможливо було достати. Пізньою осінню нас повезли збирати капусту в полі. Я подумав, тепер я наїмся капусти. Став під час роботи біля неї їсти листки з середини. Спочатку трохи їв, а потім стало так недобре від неї, хоч би було звідки ж трошечки солі, можливо було б іначе. Пам'ятаю, працювали ми на бетонному заводі серед цивільних. Якась жіночка дивилася за мною декілька днів і стала їжай мене. Молоденький солдат, знеможений, а робота важка. І вона підібрала момент, підійшла до мене і дала мені непомітно два карбованці в жменю. І каже Заховай і купи собі хліба, тільки щоб ніхто не узнав, що я тобі дала. Тому що мій чоловік, якби узнав про це, то горе моє. Я подякую їй. Вона ще підказала, де на території бетонного заводу є магазин з хлібом, і мені вдалося купити один хліб. Коли я його купив, я знайшов місце на одному горищі, де нікого не було, і з'їв геть той хліб за один раз. І тільки звідти виходжу, нам привезли обід, і я знову з'їв миску борщу, порцію другого і пайку хліба. Так, наче б я нічого не їв дотик. Тепер тільки пригадую, як то важко було. Пригадую так же, як на строєвих заняттях на плацу після роботи, коли ми були на чотирьохгодинні зношенні муштрі, капітан, командир нашого зводу, чомусь був дуже незадоволений і заставляв нас бігти по плацу короткими перебіжками. Це пробігати пару кроків і падати на живіт на землю, і через декілька секунд знову схоплюватися і бігти, і теж падати, і так скільки йому захочеться. Це щоб ворог не встигав прицілитися в нас. Наприклад, він тільки побачить тебе, наведе автомата, щоб розстріляти, а ти вже на землі, немає кого стріляти. Він наводить автомата на другого, який біжить, той теж паде. А я за той час, що він цілився в другого, знову підбіг декілька кроків і вже знову впав. І це потрібно вивчити, щоб робити скоро і чітко. Була пізня осінь, вже випав сніг висотою сантиметрів сорок. Потім різко потепліло і з того снігу зробилася така каша, наповнена талою водою. Плац був асфальтовий, в воді нікуди було діватися. І стекти вона не могла нікуди, тому що заважав мокрий сніг. Ми той сніг розбили своїми чоботами, на воду ще більше, і в ту воду глибиною сантиметрів п'ятнадцять змушені були падати раз за разом. О, ми були в довгих шинелях, і з нас стекла вода, не тільки спереду, але й ззаду. Тому що коли ми падали, то вода розліталася і заливала спени і боки тим, хто був рядом.